بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم سيدينا ومولانا وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد فيا Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sama-sama kita memujuk jiwa dan hati supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam ini sekali lagi Allah taala bagi satu nikmat yang paling besar kepada kita iaitu nikmat kesihatan. Yang mana nikmat ini merupakan satu nikmat yang sering diburu oleh setiap manusia. Berbanding nekmat-nekmat yang berbentuk harta benda ataupun kekayaan Ia juga merupakan nekmat yang diburu Tetapi bukan kesemua semua manusia yang memburu nekmat tersebut Tapi nekmat kesihatan semua pakat cari kadang Kadangkala ada harta tapi roti canai sebijik tak ada makan Nyakit banyak Maka dengan sebab tu ni'mat kesihatan ni satu benda yang cukup orang duk buru sentiasa. Maka dengan sebab tu kita kena bersyukur sementara Allah Ta'ala duk bagi kat kita. Boleh duk berjalan, boleh duk mengaji, boleh duk buat kebajikan dan boleh buat apa sahaja ta'at kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik malam ni kita sambung terif tanpa ada mukadimah yang panjang. Kita sambung hari tu tuan kitab cerita keperluan sirah Nabi Dalam nak memahami Islam hari tu kita cerita Nak ulang sikit episod yang telah lalu Supaya kita boleh rangkaikan dengan episod pada malam ni Yang tuan kitab ni kata nak faham Islam Kita kena perlu mengaji banyak benda Dalam banyak-banyak benda yang kita mengaji dah kalau akhirnya kita tak sambung mengaji sirah ni, seolah-olah kefahaman kita kepada Islam ni tak pernah. Atau maksud dia kata keperluan sirah Nabi untuk faham Islam. Kalau tak pernah lalui sirah, bermakna seseorang tu dia tak faham Islam secara keseluruhan. Baik hari tu kita baca Muqaddimah sikit dan malam ni kita akan sambung Semula. Dengan kata Tuan Kitab ni hafizahullahu ta'ala Wa innama al-gharadu minha An yatasawwar al-muslimul haqiqata islamiyah Fi majmu'iha Mutajassidatan fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, sallam Ba'da an fahimaha mabadi'a wa qawaida wa ahkaman mujaradatan fidhih Kata tuan kita ni tujuan yang asal kita mengaji sirah katanya supaya kita supaya orang Islam ni mendapat satu gambaran ataupun mendapat satu hakikat Islam yang sebenar yang mana keseluruhan hakikat Islam tadi ni terhimpun dan terdapat di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia nak cerita di sini setiap tindak tanduk dan kelakuan kita yang kita nak buat ni kita nampak sebiji macam mana hak Nabi buat dan begitulah yang kita buat itu ha, maksud dia nak cerita sebab kadang-kadang kadangkala hari ni, ni sesetengah orang kalau dia buat sesuatu benda dia sendiri pun tak nampak dan tak yakin, kata ni ni, memang betul cara lagu ni Rasulullah buat. Kadang-kadang tak nampak. Contohnya macam kita duduk bersembang, melawak. Betul tak cara yang kita melawak tadi ni, sama. Seperti mana hak cara Rasulullah melawak. Haa tu, tu, ha, tu yang maksud dia cerita tadi. Supaya mendapat gambaran hakikat Islam. Keseluruhan hakikat Islam tadi itu tergambar sebahagian dalam hidup Rasulullah. Seperti mana kita bergaul dengan keluarga ataupun isteri. Betul ke kan? sama hak kita buat ni dengan cara Nabi buat waktu duduk dia, dia duduk dengan isteri dia? Tak lagu lain sikit. Kadang-kadang si Rasulullah ni dia bergaul dan bermanja dengan isteri dia. Dan kita juga bermanja dengan isteri kita. Tapi kita tak dapatkan gambaran. Betulkah cara lagu ni yang Rasulullah bermesrah dengan isteri dia. Maka dengan sebab tu Tuhan kita dia kata tujuan yang pertama mengaji ni. Nak suruh kita dapatkan gambaran hakikat Islam yang sejelah-jelahnya. Sepertimana mutajah sidatan yang sebati yang ada pada perwatakan Nabi. Payah tu nak boleh dapat tarap tu. Hatta cara mengaji kita ni pun kadang-kadang kita tak tahu Sama ada Dia ni samakah dengan cara pengajian Sahabat-sahabat duduk dengan Nabi Kita tak cerita cara kita ni salah kata. Betul kan nak cerita yang tu Nak cerita kata Betul kan kita nampak gambaran ni Macam ni lah Yang Rasulullah buat dulu Macam ni lah yang kita buat Dapat tak gambaran hakikat Yang ditunjuk oleh Nabi Kadang-kadang dapat Kadang-kadang tak dapat Kadang kalanya semua orang duk fikir Dia duk dengan isteri dia Waktu dengan anak dok buat perangainya Macam mana Nabi Dia settle masalah ketika mana dia letih Dan isteri dia juga letih Nak settle masalah anak-anak Kadang kalah tak apa Maka dengan sebab tu dilihat kepada surah Baru kita nampak gambaran Yang jelas Bagaimana Rasulullah Dia menyelesaikan masalah Yang berlaku di antara Anak dan juga isteri Ataupun cucu ha, Kalau dalam sirah Dia cerita Mengenai Nabi duduk dengan cucu ni. Yang satu hari Nabi balik ni dalam keadaan letih Tak larat lah. banyak. Lepas pergi ziarah kawan tu Ziarah kawan ni Lepas ziarah kawan tu Kena pergi tahnik budak ni lepas tahnik budak ni pi kenuri rumah orang ni lepas pi kenuri rumah ni pi rumah kawan tu selesai masalah suami isteri duk berkelahi balik-balik tu letihlah sampai dekat rumah cucu dia dua orang duk tunggu dah Zainah Hasan wal Hussein masuk-masuk kereta tok wan kami nak naik kuda kata. Allah kata Hah. nak naik kuda pula dah dia pun rebah badannya dia lah dua-dua orang tu nak ini syirah cerita Nabi ni dia layan karenah cucunya. Jadi nak cerita di sini, Tuan kita ni kata, tujuan mengaji tu nak dapat gambaran macam tu. Bila mana duduk dengan keluarga, jadi lagu ni, Nabi buat lagu mana. Bila jadi lagu tu, dia selesai lagu mana. Yang tu diajar dan disebut oleh Tuan kita ni. Bila mana kita menyelami syirah, kita akan dapat gambaran yang jelas sedemikian rupa. Baik. Ustaznya dia kata lagi ai inna dirasata siratan nabawiyah laysat siwa amalin tatbiqiyan yuradu minhu taksidul haqiqatil islamiyah kamilatan fi mushulihal a'la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sesungguhnya mempelajari sirah nabi ni tak ada tujuan lain melainkan kita hendak beramal dengan hakikat Islam yang kita dapat setelah mana kita selami sirah Yang ni saya cerita dah pada mukadimah kita hari tu Bila mana mengajib sirah ni bukan tujuan kita nak tahu fakta je Kalau kita mengaji sejarah ni nak tahu ha? fakta sejarah ni ha? Hantu Allah mati bila pakaian dia macam mana bila mana dia duduk dengan keluarga dia macam mana, kita nak tahu je. Tapi bukan suruh buat. Bila mengaji tentang hantu, dia ambil pakai kolok, bawa kerih. Kita berjalan dalam pekan kurun, bukan kena buat kerih dengan kolok. Maksudnya mengaji sirah-sirah ataupun sejarah-sejarah lain ni tujuannya nak tahu. Tapi mengaji sirah Nabi, bukan sekadar nak tahu, nak buat. Itu ha, maksud dia cerita. Maka dengan sebab tu orang yang mengaji sirah Nabi ni Dia tahu kisah dia macam tu, macam ni, macam tu, macam ni Dia tak buat, tak ada faedah Dan tidak ada kesan apapun daripada pelajar pembelajaran dia Dengan ilmu sirah Sebab tujuan yang asal tuan kita ni kata mengaji Tidak lain dan tidak bukan nak tatbik Nak buat dan nak praktikkan benda yang kita mengaji Itu sama seperti mana ilmu lain Seperti mana fiqah ataupun tauhid. Kalau mengaji nak tahu, kata Nabi ni, anak dia tujuh orang. Dia berkahwin dengan Sayyidina Khadijah ni, umur dia 25. Kalau setakat nak tahu benda tu, tak payah tuan Kitab ni kita Rugi masa. Maka dengan sebab tu, kita mengaji sirah ni, kita nak tahu kenapa Allah Ta'ala buat lagu tu, kenapa dia kahwin umur terat tu, kenapa dia tak mau buat benda tu, kenapa dia belum buat benda ni. Yang dia buat semua tu tu tujuannya kita juga nak tiru dan nak buat macam dia. Macam kita cerita, Nabi mula pi meniga dengan pak dia umur 12 tahun, pergi sekolah rendah dengan pak menakannya minta maaf. Pi meniga di Busra, di Syria. Baru sekolah rendah. Pak menakan tak bagi pi, dia nak pi ke. Pasal pak yang dia dok pulun buat sampai terak tu. Di sini semua ada jawapan Pada tindakan Nabi Dan tindakan Nabi Dalam sirah yang dia tunjuk Seperti mana perniagaan tadi ni Merupakan satu ilmu Yang dia nak kepada kita Kita juga kena pandai berdikari Anak-anak yang kecil Kena pandai berdikari Dan tak boleh nak harap makpak Ataupun orang yang duduk bela dia saja Ni Rasulullah tunjuk kepada generasi Anak-anak yang kecil sebab itulah yang kita hari ini, ni ni buat pengajian untuk anak-anak kita kecil kita dedahkan sirah Nabi kepada mereka dan nak suruh mereka tiru anak-anak kita ni perlu berdikari dalam hidup dalam pelajaran dan sebagainya bila mana lepas daripada umur 12 tahun sampai umur 11 balik negara dengan paknakannya dia minta cari kerja lain pula belah kami tak cukup pi menega dengan pak menekan dia dia belakambinlah. Pasal apa? Pi belakambin 20 dua tiga kerja Ada yang dia nak ajak kita. Di antaranya dia tak mau bagi orang Islam ni duduk saja tak bergerak. Tu yang tu yang mudah kita faham lah Yang mudah kita faham. Di antaranya lagi nabi ada perancangan dia. Dia kerja satu kerja ni tak cukup. Dia kerja pula kerja lain belah kambing. Negar-negar belah kambing pun belah kambing. Dua-tiga kerja dia buat. Sebab tu ada seorang sahabat dia pernah tajam. Bukan sahabat waktu dia Najib Nabi lah. Kawan dia sebelum dia jadi Nabi. Waktu tu dia tengah dok belah kambing. Di atas kawasan bukit. Ha, remaja lagi umur belah-belah. Kawan dia tanya awak duduk puluh kerja. 4 hal ni tokek. 4 nakah lah. Negara tanri, pi syiria lah Api Negara-negara luar lah buat negara Pak nakan Pak nakan hang ni orang kaya Koprah Yang hang duk buat kerja duk belakang kami ni bersepa. Dia jawab apa Pak nakan ku kaya teramana Pun harta tu milik anak beranak dah. Nabi jawab kat kawan ni Ni di antara Akhlaq yang Nabi nak ajak kepada Pemuda, kepada remaja Supaya jangan rasa segan dan malah dalam nak menguruskan kehidupan seharian Yang saya nak cerita di sini tuan-tuan Kenapa episod cerita Nabi umuk ni jadi lagu ni Umuk ni jadi lagu ni Umuk ni macam ni tindakkan dia Umuk ni macam ni tindakkan dia Umur 40 Allah Ta'ala tugaskan benda ni Umur 25 dia kahwin Kenapa benda tu dia jadi dan berlaku kepada Nabi Dan kita pula mengaji benda tu Pasal apa kita mengaji benda tu Tujuannya kita nak tatbih, nak praktik bila umur ni kita buat lagu ni, bila umur ni buat lagu ni. Sebab tu mengaji sirah, Nabi sekian-sekian umur dia belajar benda ni, sekian-sekian umur belajar benda ni. Macam tu juga kita, bila mana kita nak belajar, khususnya golongan muda, pada umur ni kena belajar benda ni, pada umur ni kena belajar benda ni, pada umur ni kena belajar benda ni. Ini cara Nabi letak waktu dia nak target berjaya dalam hidup dia. Sebab tu hari ni ni, setengah orang di kalangan kita ni dia tak ada target dia kira kalau dia mengaji pun dia mengaji Sampai bila-bila bodoh mengaji Tak buat kerja lagi Sebab dia kata mengaji ni kena mengaji sampai dia lahat Dia mengaji Ziarah orang pun tak dah, dah pergi ke pun tak Dia mengaji sampai mati Sebab apa? Dia kata Nabi ni suruh mengaji Dia pada mula beranak sampai mati dia Padahal dalam sejarah Nabi ni Waktu Nabi mengaji sekian-sekian Waktu Nabi berdakwah sekian-sekian Waktu Nabi buat ni sekian-sekian jadi, segala tindak tanuk Nabi dalam waktu sekian-sekian ni, -sekian, Nabi dah ajar lah. Jangan duduk di satu tatuk yang lama je, daripada mula sampai ke surah buat satu kerjaan lah. ni. Ha, ni yang Nabi ha, nak suruh kita buat, rentetan daripada kehidupan dia yang Allah Ta'ala toh dalam hidup dia. Baik. Jadi, yang kita faham ni, bila mengajib syurah ni, tujuannya kita nak ikut benda yang dia buat. Seterusnya tuan kitab ni kata lagi wa aradna an nujazzi' hadha al-ghara wa nusannifu ajza'ahu fa inna min al-mumkin hasruha fil ahdaf al-tafsiliyah al-thaniyah Dia kata kalau kita nak detailkan lagi tujuan-tujuan mengaji sirah ni boleh kalau kita nak detailkan seperti mana benda yang aku nak cerita di depan Jadi dia detailkan di antara tujuan mengaji sirah ni semuanya ada lima Tadi dia cerita tujuan asas atas secara umum, yang di bawah ni dia nak detailkan. tujuan-tujuan ha, kita mengaji sirah ni. Yang pertama dia kata fahmu syakhsiyatu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya khilali hayatihi wa dhurufihi allati 'ashaha fiha. Dengan ta'akkud min anna Muhammadan alaihi salatu wasallam lan yakun mujarradan am qaryyin samat bihi am qaryyatuhu bayna qaumihi. Apa maksud dia kata tujuan yang pertama? Yang dia nak detailkan di sini. Bila mana mengaji sirah ni tujuannya untuk faham pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup dia dan suasana hidup Nabi waktu dia ada dulu. Tujuannya untuk kita memastikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan merupakan orang yang sangat cerdik saja. Tapi dia ni merupakan Rasul yang diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan yang pertama Tuhan Kitab ni sebut. Maksudnya, nak memahami peribadi Nabi ni, kata dia ni bukan setakat orang yang dikurniakan kecerdekan yang pelik. Bahkan dia ni seorang Rasul yang diberi wahyu. Nak suruh tengok dan faham benda tu. Apa yang dia nak cerita di sini? Nabi ni, dia seorang yang cerdik pemimpin yang cerdik. Kecerdikan dia ni cukup pelik, cukup ajaib. Bila mana kita mengaji sirah, kita akan tahu nabi ni bukan setakat pemimpin yang cerdik pelik macam Hitler dan sebagainya, tapi dia juga seorang rasul yang diberikan wahyu. Apa yang kita nak faham di sini? Maksudnya kalau kita tahu kata nabi ni pemimpin yang cerdik saja, dia ni layak dibangkang dan diprotes. Tapi bila kita mengaji kata Nabi ni pemimpin yang cerdik dan juga diberi wahyu maka di situ Nabi tak layak dibangkang dan diprotes nak ceritain tu sebab banyak dalam kitab ni dia cerita di antara serangan orang talis dia pun cerita kata Nabi Muhammad ni memang agung Muhammad ni memang agung memang bagwi memang cekap memang segala-galanya tapi dia ni hanya terdiri di kalangan orang-orang yang cerdik Macam Hitler dan pemimpin-pemimpin dunia Yang cerdik pelik-pelik Macam mereka tu yang Yang mereka nak cerita di sini kata Kalau dia ni orang cerdik macam tu Maka dia ni kadang-kadangnya ada buat silap lah Tapi yang tuan kita ni nak cerita Bila kita mengaji sirah Kita bukan tahu kata Nabi ni cerdik saja Bahkan kita tahu kata dia ni Rasul Yang diberi wahyu Bila tahu kata Rasul yang diberi wahyu Maka Nabi ni tak layak dan tak boleh Dibangkang pada ketika Dia menjadi pemimpin Dan bukan pemimpin sekalipun Tak layak dan tak boleh dibangkang ha, Di sini Tuan kita ni cerita Tujuan yang pertama ni Untuk menolak hujah golongan barat Yang mengatakan Muhammad ni Hanyalah pemimpin yang cerdik Semata-mata Ah, ha, Terbaik Yang kedua ain insan bayna yadayhi suratan lil mutul al a'la fi kulli sya'n min shu'un tujuan yang kedua mengaji supaya manusia ni dapat di hadapan ni satu gambaran satu contoh yang jelas pada setiap pekerjaan daripada pekerjaan kehidupan nabi setiap tindak tanduk setiap kehidupan yang terbaik terdapat pada nabi macam mana maksud dia sama nak sama sikit macam maksud yang kita cerita di awal hari tu. Di awal tadi. Bila mengaji sirah, seseorang manusia dia akan dapat gambaran-gambaran yang jelas contoh perangai yang paling tinggi dalam setiap perbuatan nabi yang dia tunjuk tu cara terbaik. Macam mana zaman? Kita buat kebajikan. Kita berkahwin. Nabi juga berkahwin. Tapi macam manakah perkahwinan yang paling terbaik kita nak tahu. Dilihat kepada perkahwinan Nabi. Nabi ada isteri. Kita ada isteri. Tapi kita nak tahu cara pergaulan dengan isteri yang terbaik itu macam mana. Maka dilihat kepada cara pergaulan Nabi. Seperti mana kita dengar kisah ketika mana Sayyidina Khadijah nak naik kuda. Maklumlah, makruh Sayyidina Khadijah ni kahwin umur dia lebih lah. Duduk lama dengan Nabi pun satu hari ni Nabi Saidatina Khadijah nak naik nak naik kuda ni Nabi ha, rendahkan badan dia bagi Saidatina Khadijah ni pijak paha dia untuk naik di atas naik di atas unta naik di atas kenderaan walaupun dia ni dah lama berkahwin dengan Saidatina Khadijah dan Saidatina Khadijah umur dia lebih tua daripada dia semua kita maklumlah ini di antara pergaulan Nabi dengan isterinya yang lama dah dia berkahwin. Dan janda pula tu. Walaupun dah lama kahwin, nak naik kuda pun dia bagi paha suruh bini dia pijak. Kita mula-mula kahwin, bini nak naik reta, kita buka. Lepas 10 tahun nak naik reta, so dia buka adri. ah ha, tu tu kita. Kadang-kadang isteri tunggu. Suami kata, Mak Aham tu, tunggu Pak Aham tunggu, buka kata. Dia tak tangan dah, awak tak boleh buka sendiri. Haa tu, nikah 15 tahun. Tapi Nabi dia nikah dengan seri Tuna Khadijah, lama dah. Dan berumur pula tu, isteri dia. Bila mana nak naik kuda ni, dia tahan paha ni. Haa nak cerita kata, kita kahwin. Nabi juga kahwin, tapi nak tahu cara yang mu'ansyarah. Nak bergaul dengan isteri yang terbaik tu. Kena tengok taliak. Ani kata tujuan yang kedua bila menam ngaji syirah kita akan dapat satu gambaran yang jelas pada setiap perbuatan daripada segala perbuatan kehidupan Nabi yang terbaik Aduh, dan banyak pernah lagi Nabi isteri dia ramai kita pun ramai tapi Nabi tak pernah duduk berkelai macam kita kita duduk berkelai saja bukan kata isteri tiga orang seorang pun dua bulan sekali perang tapi Nabi sembilan orang Tak pernah pi berjabat kamu Ahli Yang ni nak cerita kata kehidupan yang terbaik Heran macam mana dia tekel bini dia sembilan orang Boleh duduk elok Yang duduk kata dia Nabi Jangan duduk kata lagi Ada ayat Quran Alhamdulillah cerita dua Sebagai menyangkal jawapan kita Yang kita kata dia tu Nabi Dia duduk dengan bini dia Saya ditenangkan dia umur Kahwin umur enam tahun Duduk bersama umur 9 tahun Kita fikirlah kalau bini ni muda Bukan kata umur 9 tahun, 8 tahun Umur berbelah pun duduk dengan kita pun Kadang-kadang dia dah buat perangai budak-budak Kita balik kerja nasi tak masak Tanya mana nasi tak masak Saat Sa nak berhabis tengok cerita Nur Kasih ha? Nasi tak masak Ni cerita kata isteri muda Bukan isteri muda baru kahwin Umur muda Umur belah-belah kita tengok anak-anak kita cekut. Umur dua tiga belas nak masak nasi tak kerti. Goreng telur pun hangi. Masak migi pun hangi. Ni umur dua belas. Umur tiga belas. Nabi kahwin dengan isteri dia enam tahun. Duk sekali sembilan tahun. Cuba kita bayar. Umur sembilan tahun. Bagaimana dia nak menguruskan rumah tangga. Kalau kita menikah dengan anak darah. Umur dua belas tahun pun pasal antut pulau. Tapi kita heran saya Aisyah ni muda, dan isteri yang ramai lagi, Duk semila orang tak ada, duk pekelih, Periuk belang tak terbang Tapi yang duk seorang ni pun, isteri seorang ni pun, Sat-sat sakt jumpok dipebak kamu. Itu tapi dipebak kamu jumpok, dan yang pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai pasai bulan pasai pasai pasai pasai pasai pasai awak hendak duduk macam tu, buat perangai lah, tu baru soal maka dengan sebab tu lah dengan melihat surah Nabi, kita akan dapat pada setiap pekerjaan Nabi ni, satu gambaran ataupun satu kehidupan yang terbaik Ah, ha. kita berosih, Nabi juga berosih, macam mana berosihnya Nabi kadang-kadang kita bersih tapi tak suci Nabi dia berosih, bila mana berosih, mesti suci apa maksud ana kata kadang-kadang kita bersih tapi tak suci. Kadang-kadang pakaian kita ni bersih dibasuh tapi syarat nak menyucikan pakaian tu tak sepenuh maka pakaian tu bersih tapi kekal mutanajis Macam hari ini ni orang dok cerita tentang mesin basuh automatik. Dia tidak boleh mentathhirkan pakaian, tidak boleh menyucikan pakaian. Sebab dia tak ada menepati syarat warid wal mawrud air, turun dan menelayeh air tak ada. Maksudnya, mesin basuh yang terbaru ni Bila basuh, dia lepas ayak, lepas basuh Dia tutup balik, masuk ayak baru Bila masuk ayak baru Ayak yang tak cukup dua kolah Menjadi mutanajis, basuhlah selama sebanyak Sejuta kali pun, kain tu bersih Tapi tak suci Dia syaratnya, bila ayak baru turun Bawah mesti, kena buka Lubang bawah dia mesti turun Warid wal mawrud Kalau dia turun saja, tapi tak neleh Dia kekal mutanajisan, tapi bersih Wangi Pakai sabun, fiberis yang wangi, wangi Tapi dia tak suci Maka dengan sebab tu, dilihat Kepada tindakan dan kehidupan Nabi yang terbaik Dia bersih dan dia suci Kadang-kadang kita bersih tapi kita tak suci Ini ha, Bila mana kita menyelami di antara Sirah-sirah Nabi, kita akan dapat Kita akan dapat ha, Kehidupan yang Terbeza di antara kita Dan juga kehidupan Nabi Alaihi Wasallam Baik Seterusnya dia kata lagi Bila mana kita tengok sirah Nabi Untuk, untuk kita tiru yang mana yang lebih baik Bila mana kita selami sirah tersebut Tujuannya kita nak jadikan dia ni Sebagai satu dustur ataupun perlembagaan Yang kita nak lalu di atas tu Maksudnya ni nak, macam nak tiru tadi lah Macam kita cerita, cerita tadi nak praktikkan tadi Maka dengan sebab tu dia tidak ada syak dan ragu-ragu Setiap orang yang nak cari Contoh-contoh yang terbaik Banyak mana pun contoh yang terbaik dia tak akan dapat tang lain melainkan dia lihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kepada perwatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tak boleh tengok diri dia tapi kita boleh tengok kepada sirah dan juga Al-Quranul Karim. Yang semua tu dalam Quran menceritakan kehidupan dan perwatakan suatu penampilan Nabi. Baik. Jadi semua benda tu kita boleh dapat dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh-contoh yang paling agung Dan yang paling jelas Semuanya terdapat pada diri Rasulullah SAW Maka dengan sebab itu, tuan kitab ni Dia kata Nabi ni merupakan Contoh bagi kemanusiaan keseluruhannya Dia sebut kata kemanusiaan Faham di sini setiap manusia Maksudnya Makhluk yang mempunyai sifat dan ciri-ciri manusia Termasuklah orang yang Islam dan bukan Islam sebab Allah taklah sebut dalam Quran, Lakadkan alaikum ayat yang selalu kita dengar. Fi Rasulillahi Uswatun Hasanah bagi kamu tu pada Rasulullah ada satu ada contoh ataupun ada satu model yang terbaik untuk kamu tiru. Ini yang kata kita tak boleh kata dia tu nabi. Dia nabi dia boleh buat. Kalau kita kata lagi tu ayat ni perlu kita buang daripada Al Quran. Sebab Allah Ta'ala utuskan nabi. Dia hebat pula Nabi ni contoh terbaik suruh kita tiru. Kalau dia suruh kita tiru Nabi. Dan Nabi ni dia bagi keistimewaan. Mesti kita tak boleh nak tiru macam mana hak Nabi buat. Faham di sini. Menunjukkan bahawa kita. Manusia. Yang tak sama dengan Nabi. Boleh. Dan mampu untuk meneru segala tikah laku dan perbuatan Rasulullah sebab tu kalau kita dengar mengaji, kuliah agama semua, dia turut contoh Rasulullah selalunya Rasulullah selalunya Rasulullah, sebab orang kata ha, Rasulullah memang dia boleh buat sebab dia Rasul. dia ada beri mu'jizah dia boleh buat apa saja. sengah orang jawab lagu tu maka Allah Ta'ala sebut laparkan alaikum fi Rasulullah Rasulatun Hasanah Nabi ini. dia jadikan Nabi suruh kita tiru, sebab tu Allah Ta'ala buat Nabi di kalangan manusia dia tak buat Nabi di kalangan jin dan para-para malaikat Sebab jin dan para-para malaikat Dia tidak ber, mempunyai perangai Ataupun tindak tanduk Seperti mana manusia Macam mana kita nak tiru tindak tanduk Nabi Sedangkan dia ni Tidak mempunyai tabiat manusia Kalau Nabi di kalangan malaikat Nabi tak kena kahwin Kita nak kena kahwin Jadi kita tak tahu nak tiru perwatakan Nabi kita Sebab dia tak kahwin Maka dengan sebab tu Allah telah hentak Nabi Di kalangan manusia dan perangnya dia sama dengan kita maka dengan sebab itulah kita mampu untuk tiru segala perbuatannya Baik. Seterusnya lagi tuan kita nak sebut. Tujuan yang ketiga bila mana kita mengaji sirah. Ayajidal insan fi dirasati siratihi alaihi salatu wassalam ma ya'ulu ala fahmi kitabillah wa tadahuruhi wa maqasidihi. Dia kata bila mana mengaji sirah seorang manusia ni dia akan dapat satu benda yang boleh membantu dia untuk faham Al-Quran kenapa tuan kitab ni sebut lagu ni contohnya kalau kita nak faham Islam semata-mata baca Al-Quran semata-mata kita baca tafsir betul kah benda kita faham tu sama dengan hak Nabi Naq no. contohnya begini kita nak masak kek okay. kita beli buku dalam buku tu habak kena gula banyak ni, susu banyak ni, tepung banyak ni, kita ikut sebiji seperti menak buku tu habak. Last kali kita masak tu jadi kite tu, tapi jadi dia sama dak dengan kehendak Tuan ku. Kadang-kadang sama. Tapi hendak nyupanya banyak tak sama kalau baru nak belajar masak beluluh buku. Begitu juga kita yang nak faham Islam, semata-mata tengok Quran dan tengok tafsir dan terjemahan. Kita tak akan dapat satu gambaran Mengenai Islam Melainkan kita kena tengok Melainkan Nabi ni Dia kena ajak kita Cara kita nak buat lagu mana Nak semayah tu lagu mana Nak posa tu lagu mana Nak ziarah orang sakit tu lagu mana Kena Nabi ajar Macam tu juga nak masak tadi Kalau bergantung pada buku Mungkin tak jadi Kita perlukan tukang masak ni Menduk tepi kita dia habas bawang benyak ni nak kena kerat lagu ni. Dia duduk tepi kita. insya Allah kita masak jadi. Tapi kalau semata-mata buku. Kita duduk tengok tan buku. Mungkin kita buat tak jadi. Dan memang banyak tak jadi. Kalau masak ikut buku. Begitu juga kita faham Islam. Tengok Quran. Tengok terjemahan. Tengok tafsir. Dan kita mengaji tafsir. Sirah tak mengaji. Kemungkinan kita faham tafsir tadi. Tak sama dengan kelak Nabi. Maka dengan sebab tu kita perlukan sirah. Sirah Nabi ni seolah-olah Nabi duduk tepi kita. Dia ya, tak ay, tak boleh buat. Kena buat lagu ni. Macam tu tak boleh. Macam ni tak kenal. Sebab tu Nabi dia kata, Sallu kamaraitumu ni usalli. Yang buat semayam tu. Macam mana aku semayam, aku semayam macam tu. Maksudnya, dalam Quran, suruh semayam. Dalam, dalam hadis, dia cerita, zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tapi macam mana kita nak buat zuhur 4 rakaat, dalam keadaan rokok dan sujud, sama seperti mana Rasulullah buat. Kita tak tahu melainkan kita kena tengok sirah. Kalau tak tengok sirah duk faham kata rokok macam tu macam ni ah ha, kemungkinan kita buat tak sama. Sebab tu kadang-kadang kita tengok setengah orang sembahyang ni dia rokok melengkung setengah dia rokok tak sampai hak rokok setengah dia sujud tak menggunakan tujuh anggota setengah dia sujud tak pacak kaki Setengahnya dia dia sujud tangan duk garu kaki jadi syarat sujud Nabi kata umirtu an asjuda asjuda ala sabati a'dham diperintahkan akan aku supaya sujud menggunakan tujuh anggota. Dari satu tangan dua jadi tiga, lutut dua jadi, depa nama lima, perut apa nama jari kaki dua jadi tujuh. Dia turun-turun sujud duk garu. Abetis dia nyamuk. Lepas tu tok imam angkat dia pemangkit dia sujud menggunakan enam anggota tak sah. Tak? Sebab tak pernah menyelami tengok cara macam mana Nabi sembahyang. Tak pernah melihat hadis Nabi sembahyang lagu mana? Dan tak pernah melihat kitab-kitab yang ceritakan kaifiat solat seperti mana kita Mulatul Musalli dan sebagainya tak pernah tengok dalam tu. Jadi cara kita buat ni tak betul. Kita tahu kita kena sembahyang dan tahu kita subuh 2 rakaat, tahu kita asar 4 rakaat, tahu kita ada tahiyat tapi buat tak betul. Sebab apa? Tak dapat gambaran. Kita tahu kata nak buat kek tu Susu, susu satu tin Bula sengah kilo Tahu tapi buat tak jadi Sebab tak takda orang tunjuk Ha begitulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Kitab ni Bila mengaji sirah Dapat satu benda yang boleh bantu kita Nak faham Quran Apa benda yang nak bantu kita Sirah Nabi tadi Bantu kita nak faham Quran Lepas tu pula bantu kita untuk Menjiwai Roh Al-Quran dan maqasid Al-Quran Apa maqasid Al-Quran? Tujuan-tujuan Al-Quran Maksudnya kita nak cakap bahasa mudahnya hikmah Dalam ayat tu dia tak ada ayat perintah Dalam ayat tu tak ada ayat larangan Tapi dia cerita Apa maqasid cerita tadi? Kita tak akan faham kalau kita tak tengok sirah Contohnya Dalam Quran, anda nak ambil, ambil contoh yang mudah Dalam Quran dia cerita kisah Allah Taala nak buat seorang khalifah untuk muka bumi. Ni cerita yang masyhur kita semua faham. Dia harap dekat malaikat kata nak buat khalifah. Malaikat kata takkan aku nak buat lagi makhluk yang akan rosakkan bumi. Wan waktu dia kata Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasqun dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak nak buat lagi kan makhluk yang akan rosakkan bumi sedangkan kami ni duk tasbih, buat ibadat sedia tak pernah engkar langsung dengan perintah kami. sepatutnya kamilah yang layak dilantik menjadi khalifah di atas permukaan bumi, ni cerita tapi dalam tu ada makasih maksud ayat tadi apa nak ceritanya, tak boleh lantik pemerintah yang baik saja sebab tu Allah SWT Ta tak lantik malaikat dia baik yang kita kena lantik pertamanya baik lepas tu berilmu macam Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tu ma'aradahum al-mala'ikah. Al Maka dengan sebab tu kalau tengok dia bagui saja tak ada ilmu tak boleh bukan kita marah ke dia tapi nak ceritanya maqasid dalam cerita tu dia lantik Nabi Adam pasal apa pasal depa tak ada ilmu. Ni maqasid Quran. Tapi kalau tak ngeji surah Nabi tak tahu kata tu makasih. Sebab tu sengah-sengah ustaz dia ceramah kata Nabi Adam lah orang yang layak jadi khalifah. Lepas tu dia tak ada kias, tak ada contoh. Dia habak tafsir yang betul. Orang pun dengar oh Nabi Adam pernah jadi khalifah. Sekat tu je. Ya. Sedangkan makasih tu habak kat kita. Kalau hampa pun nak ketua, nak tu imam ke JKK ke apa pun dalam Pejabat ke dalam sekolah ke apa Nak lantik dia pertama bagus Yang kedua ada ilmu Dan ilmu tadi adalah ilmu hikmah Ataupun ilmu syariat Ataupun ilmu wahyu Bukan ilmu wahyu jenis diri, Maksud ilmu ini ialah Kefahaman dia tentang hikmah-hikmah Yang Allah Ta'ala letak dan ajak dalam agama Jadi kalau setakat bagus macam malaikat Allah Taala tak terima jadi khalifah malaikat dia kata wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka kami duk buat selalu tasbih lah apa taat kepada kamu tak pernah hingat sepatutnya kamillah yang layak Allah Taala tak lantik Allah Taala lantik Nabi Adam Pasti ada ilmu sebab tu dalam tafsir cerita Allah ta jar semua ni pada Nabi Adam sampai benda yang tak tak logik boleh jadi adat tu Camcah kecil nama camcah, camcah besar nama sunuk Camcah hatirih nama garpu Dalam Setiap bahasa dia berkata India-nya, Inggeris-nya Arab-nya Ini cerita kisah ni dalam kitab Hasyah bagi tafsir al-jalalai Kentut yang Berbunyi dengan tak bunyi pun ajak Beza tang mana Jenis duk-duk saja Bumbu semua, itu nama dia macam ni Jenis duk sebang bunyi deram Nama dia macam ni ajak ada biasa sebab tu dilantik menjadi khalifah ni nak cerita kata contoh maqasid bagi orang yang tak menyelami sirah nabi dia akan ikut dalam Quran ni ayat perintah je aqimu solah sembahyang pakat sembahyang wala taqrabu zina jangan hampirin zina tak buat zina yang lain tak ada sebab apa tak nampak maqasid-maqasid kerana tak selami sirah nabi ini ha, kata maqasidul qur'an Dalam qur'an ni dia ada maqasid tujuan Ayat ni cerita tujuan apa Ayat ni cerita tujuan apa Ayat ni cerita tujuan apa Kita nak tahu ni kita tengok Huraian-huraian ulama' mufassiri kita tahu Maqasid dia suruh buat lagu ni Maqasid dia suruh buat lagu ni Sebab Al-Quran ni sebagai perlembagaan Bila sebut kata perlembagaan Dia satu undang-undang bila sebut kata satu undang-undang, walaupun ayat itu bukan ayat perintah ataupun ayat arahan, dia juga merupakan undang-undang. Maka dengan sebab itu, setiap ayat Al quran dia ada makasih. Jadi mengaji sirah Nabi ini, untuk bantu kita faham kitab ataupun Al-Quran, dan untuk menjiwai ruh Al-Quran, dan juga makasih quran Ruh quran lagu mana, Tanda? Bila dengar baca ayat ni. Kita rasa kalau ayat, ayat berkaitan dengan azab, tofish kita rasa gemetar. Sebab kita faham kisah nabi, cerita contoh seperti peperangan Badar, Allah Taala waktu turun tentera-tentera di kalangan para-para malaikat, ma cerita kisah tu. Dan orang Islam ni dia boleh menang dalam peperangan seperti mana peperangan Badar yang jumlahnya kecil. Dia boleh apa dia boleh menang dalam peperangan tersebut. Bila mana kita suruh sulami sirah tu, Allah Taala cerita kisah ni kita rasa la gitu. Cerita kisah tentang nikmat kita rasa syauq atau imam baca panjang pun syauq. Ani ah, kalau senang baca panjang, itu eh, imam ni bila nak berhenti, tu nek Syekh oh, malam ni sebelum ni al-haq mutakabbur. Pasal apa? Tak dapat ruh al-Quran. Kalau hari ni bukan kita tak dapat ruh al-Quran, benci tu oi. Eh. Tengok hari kemuning. Budak-budak muda tu kalau bahasa pingai, eh, orang baca Quran, dia layu habis. Eh, kalau tutup Quran, pasal lagu EYE tu, dia laju habis tu. Ha, dia kata yang ni baru feeling, dia pasuh nikah. Lepas tu, cinta, patah merdeka dan sebagainya, pasuh nikah. Sampai takda pinggan kotak. Duk tanya mana ni pinggan takda ni semangat. Buah Quran laju balik ni kata takda ruh. Ini ha, tanda nak kemat. Bila mana orang Islam, takda ruh tak boleh menjiwai Al-Quran. Ini tanda kata nak kemat dah dunia. Boh lagu-lagu dia rasa semangat. Buat kerja ni macam-macam-macam Dengar lagu. Tapi dengar Quran ni rasa ada. Banyak benda yang kita tak dapat roh. Macam posong. Sahabat posong dia kuat. Kita posong tak larang. Banyak benda yang terbalik. Kita tak menjiwai. Dan tak dapat roh. Bulan posong. Pim ngaji. Awal-awal lagi nak pergi mengaji ni budak-budak sekolah ni Awal-awal lagi nak pergi mengaji Lemek lah pagi-pagi Balik ke lah ni menerah Sampai-sampai rumah Semayang Zuhar Lena sampai buka porsor Bila menang porsor jadi tak larat Sedangkan Nabi cerita kata porsor ni satu kekuatan Asawmujumnah Porsor ni satu perisai Satu kekuatan Bila porsor ni kuat Kita porsor tak larat Ayah kalau balik posar sunat Nak pergi pun menebah ni Adik beradik tengok dah dah posar pergi menebah ke Dia kata time posar ni nak, menang, nak pergi menebah sebab kuat Time tak posar makan banyak Perut kenyang dikira nak tidur tak larat Ini dikatakan ruh Maka dengan sebab tu Banyak di kalangan orang khususnya yang jarang mendengar peringatan daripada agama Dia tak boleh nak pegang dan nak dapat ruh Al-Quran sebab tu kadang-kadang dengar Quran ni rasa biasa. Kita kadang-kadang sengah-sengah kita dengar ni, kita rasa syahdu. Kadang-kadang pagi sebelum subuh kita pasang di masjid surah kita dengar. Ini ha, maknanya orang yang dapat sentuhan. Yang ada ruh dia rasa syahdu. Walaupun tak faham Quran. Ini ha, dikatakan orang yang mendapat ruh. Yang dapat ruh tadi macam mana? Sebab dia mengajik, duk cerita juga kisah-kisah tentang Nabi. Macam mana Nabi bersiap sedia Nabi sembayang? Macam mana Nabi duduk dengan ni? Macam mana Nabi duduk dengan kawan dia macam mana? Macam mana duduk dengan bini dia? Mengajik sirah Nabi. Walaupun tak faham Al quran dapat ruh. Ah ha, ni baik. Seterusnya dia sebut sekiranya. Inna min ayat al-Quran innamatu tafsiruha wa tajlihal ahdath allati marat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena susunannya kebanyakan daripada ayat Quran ini, yang hanya dapat dijelaskan isu-isu dalam Quran ni adalah peristiwa yang berlaku di zaman Nabi. Maksudnya dalam Quran ni dia nak jelas kalau benar ni Quran ni adalah sirah Nabi. Macam saya tahu kisah zihar, kisah li'an, kisah zihar apa nama? yang berlaku di zaman jahiliah, tukar ayat surah mujadilah dan sebagainya. Nak hurai ayat tu dilihat kepada sirah baru faham ayat tersebut. Qad Allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Ayat tersebut. Allah Taala mendengar seorang perempuan yang mengadu kepada Allah tentang suami dia maziharkan dia, mengadu kepada Nabi. Atrita ah, dalam ayatku nak paham dilihat kepada sirah. Jadi sirahlah yang menguraikan isu-isu yang terdapat dalam Quran. Seterusnya katanya yang terakhir, ayatun dalal muslim wad daiyal islami namudatul halil antaraq tarbiyah wa ta'lim. Bila ngaji sirah tujuannya nak dapat bagi orang yang nak berdakwah dan orang yang nak mengajar ni dapat satu contoh yang hidup cara macam mana nak tarbiyah dan mengajar. Sebab Nabi dia mengajar anak murid dia 13 tahun di Bekaw. Nak murid dia background ni macam-macam sahabat ni kebanyakan semua makalah. Semua yang sebelum tu semua je ni. Garang-garang ni. Nabi ajak depan 13 tahun masuk Islam. Sikit pun Nabi tak pernah. Kukuih dan gudang. Macam mana cara Nabi guna teknik yang dia gunakan? Nabi dia boleh tarik depan ni semua. Kita ni kalau mengajar seolah. Setahun tak boleh. Tiga tahun mai dia kira nak dapat anak murid kita. Habis dah ni. Tapi Nabi 13 tahun, dok menyajak. Tak pernah tu. dok bantai dengan murid lah. Kalau dia nak lawan pun dia lawan dengan Ali Kusti tu nama apa? Tak ingat lah. Ali Kusti tu kata, kalau boleh tewaskan tu, tu akan masuk Islam. Dia lawan tu. Dia tapuh kawan tu. Dia perubah kawan tu. Yang lain dia tak pernah buat sahabat-sahabat ni. Sahabat-sahabat yang garam tu macam senang umat. Jadi kira orang ada baik. Sebab tu bila Sayyiduna Umar masuk Islam, Nabi dan juga penyokong dia kena sekatan dah formulawan selama tiga tahun. Depa nak marah ke Nabi kata Sayyiduna Umar ni. Ha, dia ni orang zakatlah JKK last lagi. Sokong Nabi. Raja Antah nak marah, depa pula ni. Tiga tahun. Ulah nak pi kedai boleh batak layan, nak naik bas tahan bas tak berhenti, penunggu negara tak panggil, Nak bina amak depa depa tak layan. Nak beli barang pun, Abu, Abu Lahab suruh Lahat pernah dia kata kau ada penegas penegas dihantar. Ah ya, dia tujar kalau Allah datuk muat penegas penegas yang kan? Ya tiga angit bagi jadi 30. Ha, yang tiga puluh. Ah ya tiga angit jadi tujuh ha, puluh. Anak beli skuter Depa ha? oh Pak Pak Angit jadi tujuh puluh lima angit. Ni Abu Lahab tertang, suko pernah atau kan. sebab tu Malaysia tidak dia tanya kerana pernah gandum, siapa boleh? Depa tata lapan puluh tujuh tu. balik. Tiga tahun, mati peh. kebanyakan mati. Di antara penyokong Nabi juga, golongan Bani Hashim Bani Muttalik. Dia pun ini bukan Islam, tapi sokong ke Nabi. Dia tahu kata Nabi wa'ud-Jawtis, sokong mereka pun ini, berkuih takkan. Repoh pun ini, mati itu. Ketua mereka kata Allah, kami tak akan berganjak daripada penyokong kamu ke Muhyaih Muhammad kerana perjuangan kamu adalah di atas jalan yang benar. Biar kami repoh mati sama ke Muhyaih. Ini Bani Hashim Bani Muttalik. Bukan Islam. Hari ini, kita jumpa sejarah berulang semula. Karena Allah Taala subhanahu wa ta'ala ayyamud dawluha nas hari-hari berikut kami putarkan akan berlaku pula manusia akan datang. Agaknya jumpa orang bukan Islam minat pada Islam. Hak Islamlah penting. Baca Qurannya dia kata membaca tazhimlah Kau Depan kami tak percaya ni orang Islam. Sedangkan ketika ituqah bin Rabi'ah jumpa Nabi, Nabi baca surah Fussilat 13 ayat. Nabi tak tak kata apa lagi. Atifah bin Rabi'ah buat tawaran kepada Nabi, habis buat tawaran tu Nabi kata dengar kena Allah. Dia baca surah Fussilat. Atifah bin Rabi'ah dengar sampai ayat 13 dah cukup-cukup, lawan ngap dia balik tu. Tapi kita orang Islam ni baca Quran kan boleh-boleh tak biar baca tepi jalan, umur dia marah baca Quran tepi Dia kena baca dalam masjid ya, Ini yang berlaku di zaman Nabi kerana saya Umar masuk Islam, dia pun tak puas hati. Dan setengah kau kata Ramai orang Islam berhijrah ke Habsyah sebab tu kena zakat tanah. Depa takut orang Islam pergi ke Habsyah buka cawangan baru sebab tu depa buat zakat. Kepada golongan-golongan apa nama orang Islam di Mekah. Jadi dua dua sebab ni. Di atas ialah ulama pertamanya masuk ke kaum Yang keduanya katanya kerana orang ramai pergi berhijrah ke Habsyah, depa takut tersebar Islam di sana. Baik, jadi bila ngaji sirah nak dapat Cara yang nabi tarbiah anak murid dia lama lah, tak pernah tiba tak pernah kotak. Kita hari ni duduk anak pengemuk Anak murid buat kerana, sepak boleh. Ini ha, cara kaedah yang mungkin tak pak. Yang kita perlu selami macam mana teknik yang lebih guna dalam proses anak murid dia. Yang asalnya dia puan ni bukan orang Islam. Kita nak murid kita semua Islam. Anak Islam lah, tapi tak larat no? nak tarbiah. Ini diantara contoh-contoh diantara tujuan-tujuan disebut oleh tuan kitab ni Yang mana yang mana bila mana kita mengaji kita akan dapat gambaran yang jelas Mengenai tindak tanduk Rasulullah Yang mana kita boleh amalkan Dan sememangnya tindak tanduk Rasulullah ni Merupakan satu amalan Yang diminta dan dipinta oleh Allah Supaya kita tiru segala perbuatan Nabi Jadi mudah-mudahan apa yang kita ketengahkan malam ni Menjadi pengajaran kepada kita Untuk kita bertukus rumus Memperbanyakkan lagi, mengkaji sirah Nabi dan menghayati sirah Nabi Supaya keluarnya kita menjadi seorang umat yang cinta kepada Nabi Dan juga mampu mengikut segala tindak tanduk dan tingkah laku Rasulullah SAW Yang baik itu ilham daripada Allah Yang kawan baik itu kelemahan kita selaku hamba Allah SWT dan terlupa Aku luka lihada astagfirullahaladzim wa lakum wa lisaidil muslimin wal muslimat Fa astagfiru innahu wal ghafurur rahim Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalini wal akhirin wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabat rasulillahi al-ma'in Allahumma a'lumna ma jahilna wa dhakinna manasina rabbizilina alimawal hibna bis sali'in Ya Allah Tuhan kami ajarkanlah kepada kami benar kami, kami jahil dan peringatkanlah kepada kami benar kami, kami, kami sering lupa dan tambahkanlah kepada kami ilmu dan sertakanlah kami bersama golongan-golongan orang yang saleh. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta al-ardha bi nur al-shamsika abadan abada bi rahmatika ya rahimin. Ya laita kami isir rihati lan sallu kami seperti mana kau senangi membimbing cahaya matari ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil hasanah wa qina adhaban Wassallallahu sallam 'ala al-hamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum ya karim.